Janë vetëm për Zotin tonë, Allahum Gjellë Gjellë Luhu, kryusin e gjithësisë, vetëm Allahum Gjellë Wa Ala, e falëndërojmë dhe vetëm për e ti, falë dhe ndihë, më kërkojmë. Për shëndetjet, mëshira, begatia, lëvdatat, të gjitha janë më për pengamberin tonë, më të mirën e njërzimit, Muhamedin sallallahu aleyhi wasallam, më bë shokët e ti, më bësënikëm, më bë familin e ti të ndërshmeh, mbi gratet i të patshta dhe mbi gjithë muslimanët e cilët të ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e kiametit Të ndërruar gjematli me lejnë e Zotit Gjellë Gjellë Luhu dhe të ndajmë disa minuta disa qasta për para khutbës e gjumas që të shfletojmë nga libri Zotit nga suneti pengamberi sallallahu aleyhi vësallem dhe në monirë dot u buar të përkujtohemi me fjalët e Zotit, me fjalët e pejgamberit alayhis salatu was salam dhe të arrisim madhrimin bindje ndaj Zotit xhella xhelaluhu. Dita e jumë veçohet në mënyrë ekskluzive me përkujtim të Zotit te Allahu te bareke o te ala. Dita e jumë është ditë në të cilën njeriu ndalet disa çaste, ndalet disa minuta nga dinamika e ma dhe e jetës nga dinamika e fuqishme e kësaj bote e cila shpesher e tërheq me një dosë shumë të fuqishme e dëshiron që ta përplas në luginat e shkatrimit andaj Zotë Jon Gjellu Valen nga mëshira e ti e ka bo që një dit të javës një riju të ndalët dhe ta frenën ta frenën hujumin e tina ta frenën shpejtsin e tina dhe të ndalët të mediton në Zotin e vetë Gjellë Gjellëlluhu. Sot me lejnë Allahu Gjellë Gjellëlluhu do të të trajtojmë një tematik sa shkënësore, po sa edhe praktike. Një tematik kur anore, ku Zotin Jon Gjellëlluhu -Gjell e zbulam dhe e shpalos një problematik të njërzimit qysh nga Ademi Alehi Salatu e Selam e dherë në ditët e sotëshme. Njeriu sado që të përporon të ecë, të zhvillohet, të ndriçon, ti tjetërson gjërat, ai nuk ka mundësi me dal nga mentaliteti i babazve vet, nga Ademi Alayhi Salatu Wassalam. Njeriu sado që ti ndriçon rrethonat, ta ndriçon vendin, ta ndriçon ku vendin, ti ndriçon gjërat, ai prap ka me mbet në disa përkufizime të njerëzorës së tij dhe s'ka mundësi me dalë për e atërë. E zotë i onë Gjelle Gjellalu në Kur'an nuk i ka trajtu gjërat e imta, po i ka trajtu gjërat kryesore. Allahu Gjelle Gjellalu nuk i trajtu në gjërat e imta, gjërat sekundare, gjërat të cilat janë të ndryshushme po nuk luj në rol. Janë të ndryshushme po nuk luj në rol. Dhe Allahu Gjelle Vahala i shëron problemet Kryesore. Andaj, prej problemeve që ka i ka shëru kur ani E të cilat janë prezente në dozën e madhe në njërzimin Me të cilën neve jetojna dhe jemi pies e këti lojit të njëriut është si kryohët dhe si formohët dhe si ndërtohët mendja dhe më nira se që shmendoj njërëzit. Shpesh her, shpesh her dhe në të shumë të terasteve, gjdo njani prej neve në vetë vetën e vetë, vetë mendonë së është mëj pavaruri në mendimet e veta. Nuk gati nuk ka njëri në moshën kur filon me, me ditë ditë shka, me mendu ditë shka, me U shëtit në mendjen e ti dë një mendim Vetëm se fillon gradualisht Zbashku me kryimin e mendimit Fillon edhe me mendu Se qaj është ka të mendu Ajë kur kush të të mendu Andaj e gjenë fëmijun Andaj e gjenë fëmijun Fillon më rritë Dhe fillon mi u kryu disa ideja Dhe bashk me kryimin e idejave Ajë i bashkan gjitët se baba jem dhe nana jem dhe këta që ka janë rëthmeje s'po din që ishduat. Nuk po din bashmir, unë e përdi ma mirë. Po ajë nuk ka ko dhe nuk i vjen ideja se pse po mendon kështu. Duhet mu pjeke, me mësue, me studiue për me arrit në ata se kur ka mendu se po didhe është i veçan, e ka po s'gabim. E ka po s'gabim, se krejt e kanë galu atë periudhë. Pradjetarët thonë Se njëri ju qish nga lindja Qish nga filimet e para Kur filon me foj E me kalzuhu diqka Mendonë se është i veçant Por nuk është i veçant Nuk është i veçant se këtë tok Dhe këto Shëtitjen këtë tosh I bojnë ana I ka vojt dikush paraneve Këtë tok e ka shkel dikush paraneve Këtë tok e ka menagju dikush paraneve Ata janë në vareza sot Neve nuk ju pushtojnë atërën për mendje Ka pos për tërën njës të dishëm Ka pos për tërën njës të cilat Ka mundës i kanë pos mendime Neve nuk nga shkojnë në për mendje Ekshtë të meral Pra, për nga natyra Njeri ju mendon Se po mendon në një që ka shumë dveçant Dhe Allah u gjele gjelelu e trajton këta në Kur'an Allah u gjeleual e trajton këta në Kur'an Dhe e tregon se si mu shëruë Dhe e tregon se kjo problematika njerëzimit në tërësi ajo është të menduseh janë ata që mendue ç'i dojnë ana realisht dikush tjetër na ka shtime menduar. Realisht dikush tjetër na ka shtime menduar, na nuk e kenë vërejtur. Dhe se njeriu për nga tabiati i tij është i ndikuar nga çdo lëvizje. Njeriu për nga tabiati i tij është i ndikuar nga çdo lëvizje. Ndikohet nga koha, ndikohet nga stinët, ndikohet nga ushqimi ndikohet nga pija ka pije freskuese ka pije e cila është në gjum ka pije e cila e ja prish disponimin ka pije cila e cila ja ndresh disponimin ka haje e cila e bën të plogsh dembell ka ushqim e cili e bën mucullruar e kështu me rad ka njerëz që të japin vullnet ka njerëz që ta morin vullnetin Ka njerëz 2 minuta më nejt me ta. Mar më mësim shumë. Ka dikand 1 minutë më nejt me ta. Prisë shumë. Pronjë ju për nga tabijati i vet është i ndikuar. Njeriu nëse çndron me llojet e kafshëve ndikohet. Njeriu nëse çndron me llojet e kafshëve ndikohet. Nëse njeriu merr me kalorim me mirëmbajtjen e kuajve ndikot edhe fizika e ti merë për pjedzën dhe merë gjokës i ti për para dhe fillon me morë sifatët e kuajve e kështu më ra dhe se njëri u runë dele dhe është qoban dhe mirë mbanë dele e kështu më ra fillon me morë sifatët e tëre për nga butësia për nga porullësia nga modestia andaj për nga mbeni sallallahu a.s. duke të regu e për këtë ndikim të manë Thale i salatu e selam Mamin nebijin Illa ra'el il ghanem Ka tham pengamberi sallallahu aleyhi sallam Nuk ka paznë dhe një pengamber E deri sot Që është Muhammed aleyhi sallatu e selam I fundi pengamberve Tha pengamberi sallallahu aleyhi sallam As një pengamber parameje Nuk ka qenë pa umor me qështjen e dereve Kamil Moid Dele ka pas nën kujdesin e tij disa prej prej deleve, këtë çka argumenton, gazet kanë përfituar nga cilësia e këtij trajtimi. Kan përfituar nga kujdesi që u jo ka bërë atyre deleve duke përfituar nga butësia dhe modestia. O allaj xhamatin e nderuar, njeriu është i ndikuar dhe çdo sen rrethti le gjur tek ai. Çdo sen rrethti Letë gjurë më tek aj Për nga meri sallallahu aleyhi e sellem A ditë nëse kanë gjiri më në Bukhari ju Ka thonë aleyj salatu e salam Ju a gjibu nil fealu Tha për nga meri sallallahu aleyhi e sellem Duk e tregu për këtë dos të ndikimit të matë të rëthanave Deri sa e përkufizoi Dhe në e shpegoj për nga meri sallallahu aleyhi e sellem Se edhe nga jetë qka den nga gjuhet tona Kemi ndikim të ndërsjeltë Tha pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem Më pëlqen Fe'li Kështu me këto shkronja Kjo përbërje Dhe sahabët Tha nja Rasulallah Mel Fe'lu Qka është Fe'l Shpesh her Kishte disa terme Dhe disa fjal Ata ishin të në carkullim Të këarabët Mirë po Pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem Dhe njeri për dorët e në kontekst Të cilat Kishte nevoj për një sëqarim se ku po e lirë për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem tha fel kelimet un tajjibe mund pëlqen fjale e mir mund pëlqen fjale e mir fjale e cila jep vullnet fjale e cila edhe problematikën më të madhe nuk thot tash dështuam ram kjo është fundi jo, të të ka zxidhje i gjinët zxidhja kjo ka mëncimu të i kaluet Kështu kështë dëshirë për nga meri sallallahu aleyhu sallem Njeri unë dikotërë nga emri i ti Nga emri i ti Kure dëgjën shpesht thirjen me atë emër Një ditë për e ditë dhe për nga meri sallallahu aleyhu sallem Kështë një deve Dhe ju tha shokve të vetë Ngritë unë një një prejuve Dhe leta mjele Këtë deve Unë ngritë një njeri prej tërë Dhe emri ti ishte emër i randë, emër i randë. Tha të se e ki emrin, tha unë e kam emrin luftë, tha ullo. Ti tjetëri që, qështë e ki emrin, tha unë e kam emrin pak i fshtirë, tha ullo. Unë ngritë një njëri tjetër dhe tha të se e ki emrin, tha unë e kam emrin ja ishë, jetën, njëri që lë gjaldanë, tha ngritë të dhe mjële devërë. Për nga meri sallallahu aleyhi sallam e din të se edhe nga emrat ka ndikim nga fjallët të cilat sharkullojnë në mesin e njerëzve ka ndikim Allahu Gjelle Gjellalu ka të regu që ka ndikim dhe idhujtarët e mekës e përdorni këtë fuqi për t'indalu e njerëzit nga nga për nga meri sallallahu aleyhi sallam me qka? me fjallë La të sma'u hadhe l'Quran La të sma'u hadhe l'Quran Wal ghaufihi Tham Ju mosë ngoni këtë Kur'an Ha? Mosë do nxoni Wal ghaufihi Dhe ju Mirëni me fjal të leghuit të kot Mirënu me fjal të lojt të kot Pavler Pse e thamë gjetë fjal Me dija po pa dije Me njëshmërija po po njëshmëri Fjalet të kota Jo që kanë mundësi në realitet me mbizotrumbi fjallët e vërteta Por, tek njërzit kanë mundësi Kanë mundësi njëri ju të dëgju shumë kotë Duke u morë me të kotën Me sendet e pavlefshme Pas taj kur ti vjene e vërteta Ska mundësi me dëgju Nga se është mbush Dho është ngërkue Natyra e ti Me sendet të pavërteta Dhe ska mundësi me u harmonizuhe me, me të vërtetën Andaj thënë Bani zhurëm me fjallët e kota Leallekum të glibun Ndo është ta kini me mund këtë Kur'an Ishpun Konfliktesh dhe mbizotrimesh Dhe bëngamberi sallallahu aleyhi ve sellem Në gjithë këtë konflikt E menajon të me siguri Dhe me dje të plot Andaj Allahu gjellegjellalu e trajton këta në Kur'an Qështjen e ndërtimit të mendimit Që shpesh her mendojmë së është i pavaror Po nuk është i pavaror Nuk është i parvarë Allahu Gjelle Gjelalu hu Në surën el mu'minun E cek citat Se shumit sa e njerëzve E kanë këtë problematik Në më mëndërtimin e mëndimit Thad Allahu Gjelle Gjelalu hu Fë të kaptau emrahum Bajnahum zuburah Thad Allahu Gjelle Gjelalu hu e njerëzit janë shkoput të këtta u është përreja e cila jepe dhe në gjëshmëri kësaj shkoputje duke të reguë atë coptimin e madhë në grupe dhe njerëz të cilat kanë ideologi të ndryshme thotëve të këtta u emrahun në qështjen e tëre janë të damë copa copa pasaj dhe dhe Allahu Gjellu Wa Ala kullu hizbin bima lëdejhim farihun Dhe kjo është ajo citati dhe teksti Zoti Gjellegjelelu i zbritër nga Allohu të varë kjo e të ara, ku të regon, a jemi ndërtuës të pavarë të mendimeve, apo në ndërtonë dikush të të mendimet. Qka tha Allohu Gjellegjelelu ala? Shpesha armendojmë se dikush i besoni ideologi së ti, të kotës së ti, ka pas filozoftë të cilët kam pretendu gjërat të shumë, të asot nuk dëgjohonë ka pas loj loj trejtimesh dhe ullumtimesh kanë mundu me idhën shpjegim kësa jete për sër janë gjdu dhe vazhden ki kur anë me qenë prijes në këto në këto ideologi dhe mu hejmin e në alejim dhe është mbizot ruës mbita tha allahu gjillu ala kullu hizbin bimaledehim ferihun gjdo grup endar në të menduarit e vetë dhe në hapat e vetë dhe në rrugtimin e vet çka dha Allahu xhelalu ala e ka ndërtuë me pavarësi, e ka ndërtuë me holumtim, e ka ndërtuë me studim? Jo. Çdo grup bimaledeihim, ajo çka është e vetja, ajo çka është e vetja. Por është është çështje përkatësie dhe çështje e cila i thot vetësh, kjo kjo jemi as kjo. Kjo e jona. Tha farihun gjzo. Dhe është të e njohër se gëzimi s'kotë baje t'i munë është më gëzume se në të kota Por gëzimin nuk argumenton se ti kiti qka me veti Gëzimin nuk e fuqizon faktin dhe provën Dhe nuk e dokumenton argumentin Andaj Zotë Jongele Gjellelu Në Kur'an e trajton se shumica e njërzimit E që ka mundësina në po pjesë aty Nuk i ndërtoj mendimet e tyre në mënirë të pavaror Po i ndërtoj nga Nga ndikimet e jashtme të cilat ndikojnë në ndërtimin e tyre andaj allah u jalla jalalu ka problematike e shkron në një sure tjetër në një ajet tjetër problematikën e gëzimit dhe gëzimi është instikt gëzimi është farah është çështje emocioni har kom herkes herk zor har piklos dhe gjendja e pikllimit dhe mërzijës dhe gëzimi dhe harmonisë dhe nga zlimit nuk argumentojnë prova nuk jam prova ka mundë cilë lotin dikush një të anëzirë me njerët të qeshor argumentojnë kjo se është qështje emocionale por avau Gjelle i gjellegjellu i përshurën shumë i se njerëzimit se janë kështur si e shërën këtë problem si e shërën zoti jo në gjellegjellu qështjen e të menduarit dhe qështjen e ndërtimit të pavarur të mendimit Në surën sebe Zotë i jonë Gjelle Gjelalu Thotë Kull Innëma a idhukum bi wahidetin Thotë Allahu Gjelle Gjelalu Kitë kjo problematikë zxedhët me pak Zakonish probleme zxedhët me pak Po njerëzit i, i, i stërzmadojnë dhe i, i ngarkojnë Kjo problematikë zxedhët me pak Qile problematikë? Ato kishin konflikt A shki për nga mërë A sush so për nga mërë Qabodhët Qabodhirë Qabodhirë Çka bura ktida? Gjat gjithë çor më ka ngrit Muhammed alayhi salatu vesselam. Fakë jo problem, zihet nëse doni me zgjidh. Nëse doni me zgjidh problemin, unë ju ofroj zgjidhjen. Dhe kjo po ju bën thirë gjithë njerëzimit, mos flasin për muslimanat. Kjo është dhënie për gjithë njerëzimin. Kul, inna a'idhukum bi wahidatin. Ka than Allahu xhellal xjalal, doni me zgjidh problemin e emocioneve dhe gëzimit. A është ky për nimes, është për nime? o është për nga mërë, së është për nga mërë, ka zgjidhje, nuk lijmë punë pa zgjidhje. Tha, unë i o jo japë një këshilë vetëm. Vetëm një, dhe komentatorët dhe shpjegusit e këti ajeti thonë, zotë i ongjëllë gjelelu u ketë problematikat i kam mblerë në një zgjidhje të vetëme. është problematika që ka na po flasim, problematika kriza e të mënduarit. Njështë i flasim përdojdoj kriza, ësht krizat të madhërës dhe ushimesh por krizat me madhë është krizat të menduarit Korani shumë midhet me këtë kriz e felaje dhekkarun e felaje akilun e felaje të fekkarun a nuk mendojnë, a nuk logikojnë, a nuk hulumtojnë këtë krizat të rajtonë Korani krizat tjera i logaritë Korani të leta është Allahu zhilloala i cili menajon gjerat por krizat të menduarit të këtë njërës të është kriz problematike a do një me zgjith problemin Wahide, me vajhde m'nje çështje tha Allahu xhellahu vela anta qumu lillah mungrit por hir te zoti xhellahu vela kur do me zgjidh problem mu koni sinqert ne zgjidhen e saj nese do me zgjidhni problem mu kon por hir te zoti te bareke u te ala dhe me u por ul me plot modesti dhe sinqerite dhe me i tregu Allahu xhellahu xhelaluhu se ti je i varfër dhe fukara per ndihmen e ti Dhe për krahjen e ti dhe zbulesat e ti Tha enteku mu lilla Për hirtë allahu gjellë gjellalu Me thnerë dhe furade Dikadë dy, Apo një nga një Thumë me të te fekkëru Me nda dikadë dy, Apo një nga një Pas taj me filo me mendua E ka për kufizu zoti jo në gjellë gjellalu E ka për kufizu zoti jo në gjellë gjellalu mendimin dheulumtimin e gjërave a është e saktë apo është e saktë dy ka dy 1 nga 1 si të vjen ai i tretë zbohet kur gjajo si të vjen ai i katërt zbohet kur gjajo pse vao trisnia dhe shtypja e grupit dhe e numrit të njerëzve i bën njerëzit të mabstenuen në dhënjen e mendimit pra dy veta malet mendojn apo sidush me ndu kristal vet Kanë thonë djetarët, pëse Allah u gjelluala Tha dy Pse dy Ndësa trajtimi i këti problematikit Dësh duke usilë të njëshi Me mendu vet, me ndërtu Me ndimin e vet Po pëse tha dy Djetarë dhojnë dy Nga se për me arrit të këtisa gjera Të duhet njëndims Të duhet i djetarë, një ullumtu Një studius, me vetat apak Qyshë është puna, me ullumtu me dikan Nga se s'ka mund citi pe qilo me të ardhë Frimëzimë dhe shpadhje. Në duhet me redikar. Por, ajo trisnija e njerëzve duhet mu lërguet. Nën trisni nuk me ndohet. Qka po dhote ajt, qka po dhote kët, qka po dhote njerëzit që me ndohet kështu? Nuk ka mundë si njeri u me me ndohet nën presionet e e thashe theme dhe fjaleve dhe pretendimeve të njerëzve. Po duhet me uzhvesh. Pas ta i tha Allah uzhje lëvala, thumë me. Pas i tabani këta, të jeni të Larguar nga shtipje Dhe ndikimi të rëthanave Të të fëtë këru Me mënduë Jo më gëzue Jo më pikluë Jo më ngëzlije Jo më mor me gjëratë kota Një punë me kry Puna ma e vështir Puna ma e vështir Të të fëtë këru Me mënduë Jemi ndalë në një herkështu Për nga meri sënë Allahu A.S. 14 vitet e para 14 vitet e para Para për nga mberis të jetës të ti 14 vite është mirë me këtë me mesele Për nga mberi johë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem Prisi njërzimit në pastërti Në pastërti shpirtrore, mendore, fizike Të fjales dhe gjithë shka që ka të boj me pastërti në ka qenë Enveshur të kaj aleyhi salatu vë selam 14 vite Nga se me doni ma në Bukhariju Nga aisha radhiallahu anha se për nga mberi johën um, sallallahu a.sallem këna jetë e hanëth aju mbilëte mbilëte në shpel mbilëte në shpel në ersira të shumëta në vendet e larkë të larkë qoqëriës lark dhe larkë të rysniës që ka mendoj njerëzit dhe që ka bante jetë e hanëth jetë e abbet kërkante adurimin e Zotëi Gjellë Gjelalu -Gjell nuk ishte i knasma ata që ka bëj njerëzit Nuk ishte iknaq me ato traditet e njerëzve Nuk ishte iknaq së si mendoj njerëzit që ato mbranitet s'janë të menduë Dikus tjetër ashtë të mendu pra paskenave pa, pa, pas tyre pa ata nuk janë të nërejt Dhe për nga meri sallallahu alai në në vundën nga kjo gjendje Dhe ishte vullos dhe ishte izolu nga të menduarit e njerëzve Dhe allahu gjele gjelelu e zgjedi atë shpirë të pastër që të kthehet përsëri pas izolimit të shomë, pas mbirës të gjatë, pas humbtimit të madh, edhe pse humbtimi nuk çon në pejgamberi, por që është prej shenjave se si mendohet pa varur, se si ndërtohet mendimi i shnosh, se si është mendimi i jotit dhe jo i huaj. Si është ajo e jotja, tek ja arrit ata, duke mësuar, duke dëgjuar, duke humbtu, s'ta ka dhënë dikush ata? S'ta ka bë diktat dikush ata? ka se shumit se njëzve janë nën presionin e diktatit të shëshriz dhe asfajze cila është në qarkullim dhe është e zakonçme. Andaj Zote Jongele Gjellelu e shëron këtë problematik duke nathir në shërimin e krizës së mendjes. Nëse shëron kjo, nëse shëron krizët e menduarit, atër të zgjitha gjëra tjera janë të zgjithura. Andaj edhe djetarët kanë dhanë edhe Kurani i fletë Bujda, mendje se pavarod Mendje se pavarod Tilke lë emthalu në dhribu halin nasi Këto janë shembuj të Kur'anit Qa i kemi siel në Për njerëzit Wa ma jaqilu ha ille l'alimun Ama pëse kemi siel shumë shembuj Kjo nuk në nënkupton se kreti morin vesh Tash me nëzirë një shembull të Kur'anit Dhe me bo një sëndajt dhe test Dhe me thonë qa po mërë vesh për këti testit Haa Qa po thëtë Allahu gjele, gjele luhu Kua e ka për qëllim Allahu gjele luhu ala Kishmi medal me Me notat të dopta Kishmi medal me notat të dopta Po shka ta Allahu gjele luhu ala Kemi shqel shemboj Zgjidhe të problemeve, zgjidhe të krizave Zgjidhe të, të zhdo sendi Qka i nevojitet njëriut në këtë bot Por nuk i morin veshtë të gjithë Va ma jakilu ha Ska në mundësi me e kap Se akon është me e kap Shka përdo të zotë i onë Gjellewala? Porvesh një kategorie. El alimun të dishmit. Këtë të cilët, ndërtojnë mendimet pavarura, pandikimin e të tjerve. Adhe Allahu Gjellewalu, kur e ka ngushlu për nga mberin sëllallahu aleyhi ve sellem, se kjo që ta kemi zbrit është haq dhe e vërtet. Qa i ka thonë? Vetë i njerëzit, ha dilë që atë i vetë i ka të pujshë e da të të kalzojnë. Jo. Tha vetë i ata Edhe së habën ju thëj ki vetëja ta që ka din, ata të kalzojnë, fes e luhu ehle dhikri in kuntum te alemon, bil zuburi, velvejjinati, si mësë dini, vetëja ta që ka din, sa ata i kanë provat dhe argumentet. Në lusëmi zotin tonë gjellë gjellëluhu, që Allah u të bare kjo vë të ara, e mundësën që të jemi të pavarur në mendimet tona, të jemi muslimanë, Oshtoj si shikojë një musliman i bindur në Allahu xhëlaluallaj për urrën modest, elusim Allahun te bareke وتعالى, që Allahu xhëlë xhenaliu ti pasron zaimrat tona me iman, ti pasron zaimrat tona me Kur'an, ndriçon Allahu xhëlalualla shpirtat ton, ndriçon fizikat ton, aftyrat tona, syjet ton, veçet ton, elusim Allahun xhëlalualla, që Allahu te bareke وتعالى muslimanë ku dhe çan Allahu te dhehmon, ytimat e muslimanëve Allahu xhëlalualla ti kaq në mushirr ndena, pasanik për muslimanu Allahu ti ban fisnik, der sa fuqara nevojtarës ka marrë أود جل الجلالوتي باسوران أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين